Ну, та ми це поправимо. Я знову напнув м'язи і міліметр за міліметром почав зсувати пута вниз. Хіба ж ви, фахівці, думав я, пантруючи за тими зарізяками з-під напівопущених повік. Невже ви ще й досі не втямили, що чоловік – це така худобина, котра звідусіль виплутається, і з будь-якої халепи вийде перемозцем? Хоч би ноги зв'язали чи що добре Ще й не зв'язали, а то мені не так зручно було б провалювати вам черепи цапили смердючі. Вочі вдарив сніп яскравого світла. Я закляк, міркуючи, де б це ми могли проїжджати. Либонь кінотеатр. Ага, ось і універмах. Значить, машина виїхала до центру. Чудово, подумав я. Швидше за все мене хочуть одвести в штаб квартиру. «Что за хріновина?» – поспитався той, що сидів наді мною. І нахилився вперед, видивляючись у лобове скло. Десь попереду наростало скандування тисяч голосів. Це нагадувало велетенський хор, і за мить я вловив. «Ганьба! Ганьба! Ганьба! Дорога! Дорога перекрита! Ах, козли!» все лейтенан, давай назад, быстрее, черт побери. Руховцы, что ли, Поспытался други, нахиляючись еще ниже. Его вот червяки так надавили на ребра, что мне ледь тельбухины повылазов. Ну, скоты, посмотри, а? Вот горбатый ты, дел. Да Доведи сейчас войска да посади зачинщиков на виде порядок, никаких рухов в помине не будет. Страна гибнет, а они, сволочи, смотрят. Гля, ОМОНовцы! Вин раптом встревожился, да там и сзади драк. Фашисты, фашисты, фашисты! Гучало ревинье юрмы, раптом довынули зойки и дзеньки разбитого скла. Не успеем, застогнав другий, Вот дьявол, в самый разгар попадем. Давай влево, влево давай, ебеный ваш, к тротуару. Туда, к діамону, це, бистро. Я глибоко вдихнув повітря і розпрямився мов, пружина. Черевики, що перелися мені в живіт, підлетіли аж до стелі, і не встиг той зарізяка отягнитися, як я фахово робанув його по горну. Шофер натиснув гальма, і мене кинуло вперед, і я одержав такий удар по голові, що аж свічки в очах посвітили. Перший драб повалився горілиць і зі страхітливим хрипінням сукав ногами. Шофер із лейтенантом накинулися на мене, і місили чим Бог пошле. Я бився мовчки, тільки хекел після кожного удару. Кілька разів я імітував можливість захвату. І щоразу вони ловилися на нього, але в тісній коробці авто не було де розвернутися, і мені жодного з них не вдавалося вгати так щоб він витяг копита. Втім, так чи інак, обоє були роковані. І той, і другий поступались мені підготовкою і здоров'ям. Решті-решт я знавіснів і, підставивши свою бідолашну голову під черговий удар, метнувся вперед і кулаком зловив щелепу шофера. Він схлипнув і ткнувся в лобове скло. Сучасно я блокував правий прямий лейтенанта і, простягнувши руку, спробував згрибти його за горлянку. Однак та бесія, певне, чекала цього, бо смикнула ручку дверцят і вивелилась на двір. У жовтому сяєві ліхтарень я побачив його жахливо скалічену мармизу із стівкою чорної крові, котра цибеніла з носа. І на тому боці дороги, покрай тротуару, шеренгу якихось страхітливих істот у зелених жилетах до колін із круглими білими головами. В померках пізнього вечора вони скидалися на орду марсіян. Я упав на заднє сидіння і загрів свою репортерську сумку. Тоді зібгався в клубок і щосили вгатив ногами в дверцят. Вони вилетіли разом із шматком обшивки, і я викотився на двір. Здоровенний омонівець очі за склом заборола, були як денця фужерів. Виріс, як із-під землі, і замірився на мене києм. Я блокував удар і, вивернувши руку, пожборив його на дах машини.